След песента Униние на групата «Мизар», сега ви предлагам да се потопим в метафората за вечер, изпълнена с тъмни мелодии, готическа атмосфера и балкански ритми. «Мизар» е една от най-влиятелните «Дарк Уейв» групи от бивша Югославия, се завръща на българска сцена след 10 годишно отсъствие. Със своя уникален стил постпънк, готик рок и традиционна балканска македонска музика Мизар обещава незабравимо преживяване. Какво накара група Млади ентусиасти под 30 да се обърнат към една стара и култова група като македонската Dark Wave Punk група от 80-те? Още преди да спре да съществува някогаш на Югославия излизат те на тази андерграунд сцена. Защо ги канят на концерт у нас? Покана, която Мизар приемат. Сега ще а, разберем Концерта утре на сцената на Сингълс. Добър ден, казвам на Александър Главосанов и на Раймонда Пайчинова. Александър, чуваме ли се? Здравейте, благодарим. Раймонда, на линия ли сте? Да, чувам ви, благодаря. А, сигурно вашата сборна възраст на двама ви е по-малка от тази на някои от членовете на групата, македонската група Мизар. Какво ви привлече към тях? Ими, те не са строго определени към конкретна епоха, но преплитането им на Dark wave и народни мотиви създава много специфично чувство, което на други места много рядко намирам. Александър, какво, о, какво изобщо ви привлече към а, Мизър и как ги открихте? Имате ли спомен? От кога ги слушате най-малкото? За различни хора от групата това ще е много различен отговор, но общо валидното е, че Що ги поканихме, защото сме им фенове и като цяло стремежа да правим такива събития, на които сами бихме отишли и бихме се радвали много. И по-конкретно за Мизар, техният сингъл, а, последния, а, от, от, това, от там дойде идеята и просто се случиха нещата. От съобщение на съобщение и така. Добре, да поканим групите, които обичаме е нещо, което а, имаме много сериозен експерт в това отношение, който в момента е в студиото на Хоризонт Обед и това е една друга легенда. Колегата от програма Христо Ботев, Цветан Цветанов, основателят на Аларма Пънк Джаз Феста на БНР а, и на всичките му днешни клонове и разклонения извън БНР, за да го попитам именно в качеството му на експерт а, Цветан а, първо Мизър или Мизар? Мизър го произнася самия Горъс Чаповски, който е нали, единствени останал член от основателите в момента, така че да се придържаме към това по-скоро, въпреки че се среща често и по двата начина. А имаш ли отговор защо са актуални и днес и ето някакви хора под 30, казват давай стартираме с Мизър? А, нека не подсъняваме някаквите хора под 30, защото аз бях някакъв човек под 30, когато започнах да организирам концерти. А пък а, тях никога не съм ги организирал, а, но много съм пътувал и с съседни страни, за да ги слушам. Спомнивам си, че за първи път отидох на Екзит, когато Екзит все още беше интересен фестивал, а, през 2003 година, заради общо пет групи. Едната група беше точно а, отново събралите се мизър. С вокалист тогава Горан Трайковски, който в старите години е бил басист, после след време се върна оригиналния вокалист Горан Таневски, после се разделиха. Те там с любов омраза такива отношения е, като непрекъснати. В... в момента на, на са в съвсем цена, друг състав. Барбанистът им също е по 30 и е мой добър приятел. Ам... Драган Теодосиев беше тук миналия месец с една друга група, със своята си група и той свири от блек метал до джаз, така че Uh, <laughs> Жанровете въобще. Е... А, добре, един такъв бърз въпроси към трима uh, ви. Uh, имате ли идея, защо мизър uh, е актуален и днес? Нека първо организаторите после аз ще си кажа. <laughs> Александър, Раймонда. Алекс, да. може би и този път. Uh... Ами нещо, което ме беше интересно е, че. Uh, нали, техният тип постпункт uh, Dark Wave Хем uh, е много основан в историята, тоест е, има голяма част минали неща, но не е ретро. И по този си начин е различно от това, което е комерциално в момента, според мен. И има такова завръщане по, по тая линия. Просто е нещо интересно и различно и затова се може и се още се търси. Сецог, бърз отговор. А, искам отговора ми да го даде самия Горас Чаповски. Сега ще направим тук една. А, да, а, един файл, който се казва Горас Т1 с колегите от среща. Интервюто ми е някъде от 2005 или 2006 година. Провежда се в изгорялата универсална сала, която е копия на цирка тук изгорелия. Uh -huh. Тогава не беше изгоряла. И той отговаря, кои са били те преди през 80-те, кои са след това. Мизър е универсална работа. Мизар какво беше антикомунистите? в бишето 80-те бяхме против антикомунистите, квази комунистите, Сега сме против квази капиталистите. Квази капиталистите. Мизър е кауза, Мизар не е рогбент. Мизър е кауза. Ама е исторически момент за България и за Македония, Мизар е исторически момент. Мизър е кевиш София. Обума Кобна Обавина, който отиде в да България си ги им се допадна. Те ние сме тук с лични. едно. Не е само това да ти кажа. Това беше точно след излизането на Обума Кобна Обавина, а, зловеща красота, а, който е доста политически. Имат един видеоклип там, който а, е с ним, сменящи се цветове на билборди зад гърба на едни и същи хора. А, доста зловещо, между другото. Там има и цитати от Джим Морисън и византийски готик, както го наричаше а, Горан Трайковски тогава. А с горасти и с... А... Срещали сме се няколко пъти. Точно следващата година Емил Сапаревски покани мизар за първи път в България. А, беше във военния театър, после втори път вече с оригиналния завърнал се вокалист в Кино Люмиер. Това е преди 10 години. Това е преди 20. преди, 20, а, 20, а преди 10 да. те бяха в един междинен състав в микс Тоест мисля, че преди 20 бяха за първи път в България. Добре наричат ги македонският отговор на Лай Бах. И един от най-значимите представители на Дарк Wave сцената в региона. Има ли основания? Еми да, те са общо в тези години, 80-те. Салайбах, Мизар, Хаустър в Ам, Ам, Харватия, ЕКВ, въпреки че ЕКВ съдържат повече жанрове в Сърбия. Те са 3-4 групи, които са изключително разпознаваеми. А Мизар се разпознаваеми и по това, че пеят на своя език. Сега, точно за това, аз обаче пък искам да предложа и ще помолим звукорежисьорката Виолета Панова, сега да пуснем един файл, който взимам от краткия документален филм за македонския андерграунд Мизър, Звезда на надеждата, защото Мизър всъщност е част от звездната система и те говорят точно за езика, на който пеят. Мизар го даде помњарот, панта каже тога дека тоа е звездато што те води по патата. Старите арапи велеле дека тој што ја гледа Мизар, добро гледа. Тој што не ја гледа, тој е слеп, односно не гледа. И тука најдовме филозофијата на името, рековме тој што на тој што ќе му се допадне музиката на групата Мизар, Тоја разбира музиката за останатите. Не е важно, не сакаме комерцијална музика и нема никога да свириме комерцијална музика. Некако во тој период и Валентин Забјакин бас гитара што свиреше, се откажа во тој период од свирење и го раз го најде Ильја Стојановски икалј и икалјот, тама ја прекар го донесе во бендот и почнахме да работиме значи, како четири член бенд. Главната цел на секоја рок група во тоа време, во 80-те, особено почетокот на 80-те, беше да сними песна за радиоскоп. Мизар э, во самиот э, э, почеток, э, Значи беше и дури, еш, и одбоен зато што дури не не, не свириш на србски, не, не пееш на српски. Ние например, пример бевме единствените кои што не сакавме да се додворуваме на тогашниот центар во Белград со да пееме на србски, за да за да бидеме успешни. За разлика од многумина што мораме да бидеме срисни тогаш не се сметаа за македонци, туку се сметаа за јусловени. Имавме ние некаква обсервација кон целиот систем но тоа можеше и мегу редови да се читан во стиховите. Така што ние станувавме и помалку сомнителни за тие што нешто не слушаат, туку тие што гледа од озгора, да речеме институции на системот или партијата која беше тогаш на власт, погледаше големи ограничувања. Значи, се тоа што ја одговараше тогаш на државата, не да речеме владачката каста, а и паше на ниво, и да иде далеко. Дори се случи на рок-фест от 85-та година, каде што учествувахме, да луѓе денеска што држат фестивали со традиция, директори се на фестивали со традиция да трчат по камери и да ги гасат. Само да не не снимат. директори на фестивали да късат кабели само и само за да не прозвучи мизар, които отказват да паят на сръбски и да се покланят на центъра. Каза, станахме малко съмнителни за институциите на системата и на партията, чухме от тях, от този документален филм. А, и а, преди да продължим разговора с Цветан Цветанов, а, а, ключова фигура за Аларма, джаз, пънк, рок, Феста, Някога, БНР, сега и навън, и младите организатори на концерта Утре на Мизар в София, ми се иска да чуем още едно култово тяхно парче. То се казва Армакедон. Алюзия за Армагедон. Македонската група Мизар. чудото за категоричния избор на Мизар, македонската група, още от 80-те, да не пеят на сръбски, даже по времето, когато Сърбия лидира Югославия и така да се противопоставят на конформизма и културната асимилация. Продължаваме разговора с Цветан Цветанов, програма Христо Ботев, Аларма и докато звучи Ар Македон, отзвуча вече. А, се връщам на въпроса къде стоят политически обаче Мизар днес. А, повода да разговаряме е концерта им утре в София, организиран от съвсем млади хора. Които са на, Кои в са на телефона в момента. А, но а въпросът ми политически е и към света и към тях. Знаеш ли, аз когато за първи път ги открих през 90-те години, м нямах си идея какво е Македония. Поназнайвах сръбски от телевизията и от някои филми, но за Македония не знаех нищо. Аз съм от съвсем друг край на България. Северна Македония, ще каже някой. Това не беше Добре. северна. А, а изпрямо на и Юго-Запад. И... А, когато чух за първи път Мизър, си казаха, чакай сега, това е нещо като сестър Савмърсия. Ма не, това е по-скоро какво е това? сега? нова генерация на, на някакъв друг език, който. Добре, много че ми казваш, защото не трябваше да бъде мой въпрос. Това ли са македонските нова генерации? Е, много са различни. Да. Тук не е водеща поезията, тук е водещ звука и цялата. Е, да, политическата нишка е по-силна е, при всички положения. Но е, като се върнем много назад много назад към Тодор Живков и Тито. Ето какво ми разказа гораст така, шеговито, но и наистина. Тито е фантастичен човек, бе. Йосифрест Той Ти е прав комунист, не е квази комунист. Ние имаме против квазите комунисти. Тито беше... Пиу... Тодор Живков, не можеш да кажеш, дека беше комунист. Ама Тито беше по-успешен комунист беше успешен човек. Successful. Very successful. Тодор Живков беше никакъв. Матито беше бомбона. Е, тая бомбона, няма човек от Балканите, кой, кой, който да не я е консумирал май. А... Но от друга страна той, горе, често ми е говорил за това как трябва да отидем напред. Юго-носталгията е нещо, което е контрпродуктивно. И много години след това, към 2010-та си говорихме в неговото мазе за България и Македония и подобията между нас. Проблема по -мега Македония и България че се атуриваме. Ние трябва да се сближиме, ще сме били предеден век. После Балканските войни имаме църта. Македония, ако се разпърчи, когато влезе в Съха и България, ако се разпърчи, не имаме, нямаме не комуникации. Ние един век нямаме комуникации, не забороваме. Ние се отугиваме, ко брат со брат, ако не се гляшваме, това е проблемът. Това трябва. Треба сите главите доле да ги ставиме нови генерации, а ти немаш шо кој. Не морши ти да ми кажуваш шест сум бугарин, ја тебе си македонец. Не постои тоа. Заеднички мора да работиме, оти сме блиски, многу сме блиски. Не гледаш дека сме блиски? Јај ти различни сме сега. Тоа двете страни е проблем. Кај нас има исто проблем дека бугариците се со скриви, ние се. А ние што сме? На крај крај е Бугарија, Стопатска Искрено да ти кажа. Така, полека, долу, само комуникација. Вака, ова е комуникацијата. Ке виде да подобразинните генерации, верувам. Ние мора да се сближиме пак кога ќе. Несме от тоге нету. Не сме, не имаме комуникација, тоа е проблем, а току сме истици. И сега отново, след този запис на Цветан Цветанов от 2010, 2010. От на Горъст, където доста от тия групи са настанали и падат на Византия, и Архангел дори, <сък> легендарно място. Обратно към младите организатори на концерта на Мизар Утре, Александър Главосанов и Реймонда Пейчинова. А сега един труден въпрос към вас. Политиците. От двете съседни държави, България и Северна Македония, както а, официално се нарича, непрекъснато се джавкат, виждаме това. А, така развиват активен национализъм и от двете страни. Ако погледнем обаче хората, музикантите, феновете, картината съвсем не изглежда така, какво мислите вие? Политическата и на музикалната сцена и в двете страни разбира се има големи разминавания на мненията. А, музиката ги обединява и от моята страна много се радвам, че се развиха така нещата две култови групи от двете страни да са на една сцена утре. Да, нека да и кажем другата култова група. Другата а, култова да, група да. е Войвода които също са налоготени в подобен стил, които са големи фенове на Мизър също. И мисля, че първото участие на Войвода е а, заедно с Мизър на една сцена и те също ще свират утре от а, 9. А аз тук искам да изкажа да... Uh, моите възхищения към uh, Vast Entertainment, които се появиха. е, сега се появиха. Аз са, ги познавах uh, хората поединично от концерти сме се виждали. изведнъж виждаш организация. И то не е само този концерт, ами един, който е на есен. Uh, ще следим какво правят, защото, защото, защото трябва да се появяват нови хора. Ето аз искам да се пенсионирам, примерно. Тук го бурен смях повод, който може да ми отваде. не се появяват през 5 години нови организации, значи нещо не както трябва. А, ето появяват се. Така е. Ами, добре. А, последен въпрос от мен към всички вас. Какво отличава феновете на групи, като Войвода и Мизър, според вас днес, 2025 година? Краткият отговор. Е, еклектична обща култура и развитие любопитство. И според мен е, това е някаква способност за да е, интроспекция, индивидуализъм, която ги кара към това някакси сами да откриват какво ги кефи, вместо да, нали, да следат какво е комерциалното. Ами да спрем тогава с този добър отговор и, и с е, огромно любопитство към това, което предстои утре вечерта. Благодаря на младите организатори Александър Главосанов и на Реймонда Пейчинова, които се заявяват по интригуващ начин с първата група, която идва по тяхна покана, македонската култува Darkwave, постпен група Мизър. Благодаря много и на музикалния журналист, критик, Създател на алармата Пан патриарх. патриарх Цветан Цветанов. Завършваме с една също толкова знакова песен на войвода, които пък са специални гости на концерта Утре на Мизър.